Йоринда и Йорингел. Имало някога един стар дворец, който стоял в средата на голяма и гъста гора. И в него живеела стара магиосница. Тя можела да се превръща в каквото си поиска. Можела да приема формата и да лети като сова или да се промъква навсякъде като котка. Но нощем винаги отново се превръщала в старица. «Колко искам да се отърва от тези бръчки и сивата си коса!» Но не можела. И винаги си оставала ядосаната стара вещица – господарка на двореца. Щом някой млад мъж доближал двореца на сто крачки, оставал като закован. И не можел да помръдне, докато тя не го освободи. «Стара вещице, моля те, освободи ме!» «Не ме наричай стара!» Ще те позна, ако обещаеш вече никога да не се връщаш. Съжалявам. Обещавам повече да не идвам тук. А когато някоя девица дойдела наблизо, била превръщана в птица и вещицата я затваряла в клетка. В замъка висели 700 такива клетки. И всичките били с красиви птици. А, красивата ми колекция от птици. Какво великолепие! Имало една девица, която се казвала Йоринда А Йорингел, който бил овчар, много я е обичал и двамата скоро ще ли да се женят А, дърветата са толкова красиви и е толкова спокойно Да, скъпа моя, но трябва да внимаваме да не отидем твърде близо до замъка Да не би да се страхуваш от старата вещица И Йоринда се затичила в гората, за да подразни Йорингел Стигнали до върха на един хълм. Вечерта била приятна. Последните лъчи на залязващото слънце се прокрадвали през дългите клони на дърветата и падали върху зеления шобрак. А горголиците пеели от високата бреза. И ако това не е Ах. рая... Йоринда приседнала да си поеме дъх. Йорингел седнал до нея. И двамата били натъжени. Йорингел, не се чувствам добре. И аз също имам чувството, че ще те загубя. Да си вървим дома. Започнали да оглеждат на къде да тръгнат, за да се приберат, и разбрали, че са се изгубили и не знаят на къде да хванат. О, скъпа, загубихме се. Слънцето започнало да залязва. Изведнъж Йорингел погледнал назад и видял, че не незнайно как са се озовали близо до стените на замъка. Целият от страх, а Йоринда си пее, това е гласът на моята Юринда. Галапей клонка върбова, каква печал, каква печал, потънал в скръп по своята изгора, каква печал, каква печал. Песента внезапно спряла и Йорингел видял, как тя се превръща в славе. Около тях, летял букъл с огнени очи и тримата започнали да крещят. Юринда! не, скъпа моя, ще те спася! Той стоял като прекован и не можел да говори. Какво стана с мен и с моята Йоринда? Как ще се измъкна от това нещастие? И щом слънцето залезе напълно и стана непрогледен мрак, бухълът се мушна в храстите. Само миг след това старата вещица излезе с око-корени очи. А, уу, ха. Още един славей за моята колекция. Тя промърмори нещо на себе си, сграбчи славея и си тръгна, носейки го в ръката си. Бедният Йорингел видя как птичката си отива. След известно време, вещицата се върна и запя с дрезгав глас. Докато пленницата вързае и не заключа я в кафес. На място стои там остани. Ащо магията подейства и заклинанието в действие, махни се ти! И изведнъж Орингел бил освободен. Тогава паднал на колене пред вещицата и започнал да я моли да освободи, Любимата му юринда, О, благодаря ти вещице И моля те да Освободи и моята Юринда От заклинанието си <съща> Никога, никога не ще я видиш отново Но аз не мога да живея без нея Моля те, умолявам те Но тя била безразлична към молбите на Йорингел И смяла му се и си тръгнала Той се молил, плакал Скърбял, но напразно. Ови, сега какво да правя? Как да се прибера от дома, без моята любима Йоринда? И понеже не могъл да се върне от дома, отишъл в едно непознато село и се захванал да пасе овце. Много пъти обикалял близо до омразния замък и се приближавал доколкото могъл, но всичко било напразно. Нищо не успявал да разбере за Юринда. Няма ли надежда за мен? Една нощ сънувал, че намира красиво лилаво цвете. И в средата на това цвете има скъпоценна перла. Сънувал как го откъсва и с него в ръка отива в замъка и разваля магията на всичко, което се докосне. И отново намира своята Юринда. А старата вещица се страхува от това цвете. На сутринта почувствал, че нещо ще се случи. Този сън означава нещо. Може би все пак ще успея да намеря своята юринда. И тръгнал по хълма, за да търси цветето. Търсил го в продължение на 8 дни, но на празно. Но на деветия ден открил красивото лилаво цвете а в средата му стояла голяма капчица роса, колкото скъпоценна перла. «Ейто къде си! Ще ми помогнеш да намеря моята юринда!» После откъснал цветето и вървял ден и нощ, докато не стигнал до замъка. Застанал на по-малко от сто крачки от него, но въпреки това не се вцепенил както преди и разбрал, че може да се приближи съвсем близо до портата. Йорингел много се зарадвал. Това цвете наистина е вълшебно! Юринда да! Идвам! След това докоснал портата. Цветето и тя се отворила. Влязъл в двора и чул чуроликането на много птички. Йорин да трябва да е тук и продължил наред. Най-накрая вляза в стая, в която стояла вещицата заедно с 70-те птици, които пеели от 70-те клетки. О, майчице, колко много слава има! Когато вещицата видяла Йорингел, много се ядосала и започнала да крещи. Как смееш да идваш в замъка ми? Не ти ли казах повече да не се връщаш? Сега ще заплатиш с живота си! Тя се спуснала след него, но не можела да го доближи на повече от 2 метра. Цветето, което държал в ръката си, го защитавал. Започнал да оглежда птичките, но напразно. Славиите били толкова много. Къде е моята Юринда? И докато се чудел какво да направи, видял, че вещицата е свалила една от клетките и се опитва да си проправи път към вратата. А, ето къде си? Побягнал след нея. Докоснал клетката с цветето и пред него се появила Юринда. Тя обвила ръце около врата на Йорингел. Не! После той докоснал всички останали птички с цветето и те отново върнали предишния си вид. О, да! О, да! Уху! Да, благодаря! Не! Не! Не! Колекцията ми е от О, Тогава Йорингел поръсил вещицата с росата от цветето. И за изненада на всички, тя се превърнала в слава. Йорингел бързо хванал птицата и я заключил в клетка. Всичко свърши стара вещице. да любов моя, да се прибираме у дома. И той завел Йоринда в къщи. Уженили си и заживели щастливо заедно. Така направили и останалите момци, чието девойки били затворени в клетките от старата вещица.